Kapitola 24. Prvního pak dne po sobotě velmi ráno šli k hrobu, nesouce volné věci, kteréž byly připravili, a některé jiné s nimi. I nalezli kámen odvalený od hrobu, a všeče nenalezli těla Pána Ježíše. I stalo se, když oni se toho úžasli a i muži dva postavili se podle nich v rouše s koucím. Když se pak oni báli a sklonili tváři své k zemi, řekli jim, co hledáte živého s mrtvými? Neníť ho tuto, ale stáltěst. Rozpomeňte se, kterak mluvil vám, když ještě v Galilei byl. Ka, že syn člověka musí vydán býti v ruce hříšných lidí a ukřižován býti a v třetí den z mrtvých vstáti. I rozpomenuli se na slova jeho a vše se od hrobu zvěstovali to všecko těm jedenácti i jiným všechněm. Byli pak Maria Magdalena a Johana a Maria Jakubova a jiné s nimi, kteréž vypravovali to apoštolům. Ale oni měli za bláznoství slova jejich a nevěřili jim. Tedy Petr vstáv, běžel k hrobu a pohleděv do něho uzřel prostěradla a na sama leží. I odšel, divě se sám sobě, co se to stalo. A aj dva z nich šli toho dne do městečka, kteréž bylo vzdálí, od Jeruzaléma Honu 60. je muž jméno Emaus. A rozmlouvali vespolek o těch všech věcech, které jste byli stali. I stalo se, když rozmlouvali a sebe se otazovali, že i Ježíš přiblíživ se, šel s nimi. Ale oči jejich držány byly, aby ho nepoznali. I řekl jim, které jsou to věci, o níž rozjímáte vespolek jdouce a jste smutní. A odpovědět jeden, kterémuž jméno Kleofáš řekl jemu, Ty sám si z příchodzích do Jeruzaléma jež to znezvěděl, co se stalo v něm těchto dnů? Kterýmž on řekl, i co? Oni pak řekli jemu o Ježíšovi Nazareckém, kterýž byl muž prorok mocný v slovu i v skutku před Bohem i především lidem, totiž která jej vydali přední kněží a knížata naše na odsouzení k smrti a ukřižovali jej. My pak jsme se nadáli, že by on měl vykoupit Izraele, ale nyní tomu všemu třetí den jest, jak se to stalo. Ale i ženy některé z našich zděsili nás, kteréž ráno byly u hrobu. A nenálezše těla jeho, přišli pravíce, že také vidění andělské viděli, kteří praví, že by byl živ. I chodili někteří z našich k hrobu a nalezli tak, jak špravili ženy, ale jeho neviděli. Tedy on řekl jim, o nesmyslní a spostilí srdcem k věření všemu tomu, což mluvili proroci. Zdaliž nemusil těch věcí trpěti Kristus a víti v slávu svou? A počaf od Mojžíše a všech proroků vykládali jim všecka ta písma, kteráž o něm byla. I přiblížili se k městečku, do kterého šli, a on potak se, jako by chtěl dále jíti. Ale přinutili ho škouce, zůstaň s námi, nebo se již připozdívá, a den se nachýlil. I všel, aby s nimi zůstal. I stalo se, když seděl s nimi za stolem, vzal chléb dobrořečil a láma je podával jim. I otevříni jsou oči jejich a poznali ho. On pak odnesl se od nich. I řekli ve Zdaliž zdališ srdce naše v nás nehořelo, když mluvil nám na cestě a když otvíral nám písma, a vstavše v tu hodinu vrátili se do Jeruzaléma, a nalezli zhromážděných těch jedenácte a ty, kteří s nimi byli. Ani praví, že vstal pán právě a ukázal se Šimonovi. I vyprávěli oni také to, co se stalo na cestě a která ho poznali v lámání chleba. A když oni o tom rozmlouvali, postavil si Ježíš uprostřed nich a řekl jim, pokoj vám. Oni pak zhrozi vše se a přestrašení by vše domnívali se, že by ducha viděli. Idí jim, co se strašíte a proč myšlení vstupují na srdce vaše. Vy jste ruce mé i nohy mé, já zajistej jsem ten. Dotýkejte se mne a vy jste, neboť duch těla a kosti nemá, jako mne vidíte míti. A povědě v to ukázali jim ruce i nohy. Když pak oni ještě nevěřili pro radost, ale divili se, řekl jim, máte-li tu co k jídlu? A oni podali mu kusu ryby pečené a plástu strdí. A vzav pojedl před nimi a řekl jim, Tatoč jsou slova, kteréž jsem mluvil vám, ještě bych s vámi, že se musí naplnit i všecko, což psáno je v zákoně Mojžíšově a v prorocích i v o mě. Tedy otevřel jim mysl, aby rozuměli písmu a řekl jim, tak je psáno a tak musel kristus trpěti a třetího dne zmrtvých státí. Aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a odpuštění hříků mezi všemi národy, počná od Jeruzalema. Vy pak jste toho světkové. A aj já pošli zaslíbení otce svého na vás. Vy pak čekejte ve městě Jeruzalémě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. I vyvedl je ven až do Betany a pozdvih rukou svých dalím požehnání. I stalo se, když jim žehnal, bral se od nich, nesen jest do nebe. A oni poklonivše se jemu, navrátili se do Jeruzaléma s radostí velikou a byli vždycky v chrámě chválice a dobrořečíce Boha.